Szervusztok, kedves hallgatók! A Met Podcast podcast 104. internet of tehénadását -in halljatok. Ez első olyan az internet of bárminek értelme lesz. Szerintem márzásokat mondtunk. Jaj. Ha csak ezt sikerül betartani, király. Miért? Jaj, Hidd el! De itt ez. is a megfigyelésről fog szólni legalább, nem? Minden mindig a megfigyelésről szól. Okay. Itt tűnt a tehének privacyért? Valószínűleg egyébként a vegánok, de bele sem menjünk. Azt nektek egyébként, hogy múlt héten után olvastam, hogy konferencia miatt a vegánoknak úgy általában, és találkoztam olyan olyan nézdekkel, akik szerint uh, lehet otthon vegán macskát és vegán kutyát is tartani. Igen. Ez egy régi vita, és uh, nagyon sok uh, kedves kis házi állat okozta. Mert hogy nem lehet. Hogy hát, vagy más nézetek szerint lehet. A vegán macska a leírás alapja nagyon boldogan vadászik a kertben, illetve nem, bocsánat, farmászik és játszik. Aha, az akkor, akkor, akkor nem lehet semmi baja neki. Boldogan kertészkedik, akarod mondani, ugye? <gül> igen, igen, igen, igen. Gyomlál. Klocking kapálgat és gyomlál, igen. Lefekyeli a szójatelyet. <gül> Szó, azt tudjátok, hogy a egy miből van, hogy hogyan készül? Hát megfejlik a szóját nyilván. <gül> és viccen kívül érdeket. Nem tudom elképzelni, hogy el lesz lesz a, a dologból a végén tej. Hát, de nem, nem úgy, mondom, hogy... Hát... A, jó, jól összepréselik a szóját, és akkor eljeter ezt? Na, nyitok egy internetet és megnézem nektek. benne ez légy nyugtányos ugye. Nem... De akkor ugye a mandulat erről is derítsük már ki, meg a többi ilyen nem allergén, nem nem a alapú erről a Tehát Amit mond a Wikipedia a, a szójatejről, az, az működik szerintem mandulára is, ugyanis ez az úgy néz ki, hogy vízbe vízbeáztatnak uh, kiszállított szójababokat, majd vízben ledarálják az egészet. Egyszerűnek hangzik. Akkor mi is tudunk itthon szójatejet csinálni. Nagyon mennyiségű szójára van szükséged. Hát kimegy az ember a szójabakorhoz? A, nem tudom, van olyan, hogy szójabakor? Minő a szója? De, de... Ilyen... Hát hallod... Ez nem a borsó, csak sárgában. Hát esetleg Egy szója a ilyen... Mámuternak, meg minden. Dobj a leghagyira pénzt. Ah! Ah! Oké. Okay. Szóval ilyen lájtszárú dolog. De például lehet belőle szép dolgokat is csinálni, úgy nézem. Rendkívül már-már hosszú a szója szócikk. Több órás a nyi. És van benne. 169 alap hivatkozás. A wikipedia büszke lehet magára, srácok ügyések vagytok. Hosszabb, -e, mint egy átlag csillagok háborúja karakterről szóló cikk, vagy? Szerintem körkapitány nem ennyire róható hosszú, de megnézem neked. Akkor mondjuk úgy, hogy megnézem neked és a kedves hallgatóknak, hogy egy körkapitány szócik milyen hosszú. A körkapitány szócik az sokkal rövidebb, és csak 89 alap tudományos hivatkozás van benne. Ami hát való ezzel igazából szerintem egy komparatív körkológia PHD-t nem lehet leadni például. No de akartam még, még két dolgot mesélni a gasztronómia ízes csodás világából. Az egyik részen a Vegán rendezvényen szembesültem meg és kóstoltam, és még mindig ott lörköl a hűtőmben a gabonakolbász. Uh -huh. Ami állítólag kolbász ízű, nem teljesen, egy ilyen izgalmas ízű valami. Ellenben gersley úgy készül gyakorlatilag meg hasonló hozzáadott dolgokból. Uh, a lépjének az értelmét még nem tényleg értem. Kolbászra például nem hasonlít. Nagyon, nagyon sokáig nem kell kolbászt ahhoz, hogy egyszer csak rosszabb értem, vagy ön ettől. Hát aki nagyon régen vegán, az ugye rég nem evett kolbászt, és ő neki adott esetben lehet olyan élménye, hogy ez egy kolbász, ízű kolbász. De mi van, hogyha nem az ízére, hanem a, a kolbász, mint uh, hordozóeszköz eszköz a, a lényeg. Hordozóeszköz. Hát amennyiben az egy ilyen hengerformájú, sűrített dolog, ami, ami aztán könnyen szeretelhető. Ja állagát tekintez inkább az őrkenőmájas. Ja hogy te így a, a formátumra gondolsz. Ah, igen. Aha. Mint az emberek van egy a formátum. Belső vágya, hogy kerek dolgokat egyen például. Nem tudom, ne van én van dolog az, az, az, az azt hogy kerek dolgokat hát fel. Gabonatekercsnek neveznék el, vagy Gabonarúdnak. G G G G <haz> jó jó Gabona. A Gabonarúd az túlságosan ilyen... Új világrend gonosz terve az emberiséggel hangul. Mezzeg a gabonakolbász pedig egy ilyen igazi régi vágás, úr Igen. A klasszikus időket idéző úrjeledel. Aha, aha. Amikor szépapám kint kasszállt a mezőn, és szép nagyi vitt neki szakajtóban gabonakolbászt. Amikor törték a padlást, és nem maradt más édes unokám, csak gabonakolbász, meg lókolbász meg. Na, igen, tehát, hogy van olyan, hogy gabon a Én Nekem vegán ismerőseim azzal szokták elintézni ezt a kérdést, hogy aki vegán, az nem akarhat tenni kolbászt, tehát ez egy ilyen definíciós problémába keveredett téta. Aki vegán egyébként sem szereti az életet, akkor meg mindegy. <gül> Érzem, várj, oda míg elsértünk van a vegán sajt, az konkrétan az életgyületéről szól valószínűleg. Hmm. Hát az valami kevésbé, nem? mert az egyáltalán nem a sajtra. Tehát a vegán kolbászt egyébként iszol annyit, hogy más tapregél kolbásznak tűnjen. De valójában azt gondolom, hogy ez nem más, mint egy, mint egy definíciós kérdés pusztán, és arról szól, hogy, hogy ismert fogalmakkal kell operálni, hogy, hogy el tud könnyen adni, vagy tud róla beszélni. Mit tettél vegán kolbászt? Vagy mi gabona kolbászt? És akkor ezt hogy mindenki maga elé tudja képzelni, mintha, mintha azt mondom, hogy egy ilyen gabona őrleményt besűrítettek kókusz zsírral, és azt csomagolták ilyen kerek hosszú. Szóval az olyan bonyolult elondom. akkor mondjad mondja ki nyugodtani hamletot ettél, mert akkor mindenki tudja egy hamletot tettél, mert valójában magyarázod, ez, ez annak tűnik legink. Ez hát, ezért érdemes a abban a mondani, mert az egyből dekódolja azt a dolgot, amiről beszél. Ha hamlet a tök nem hasonlít, és az is egyébként ilyen csinál, szóval simán lehet faros lemeznek hívni amúgy. Hm? Ja, Mármint a hamlet nevű riz, pufasztat rizs. Be iselt, be igen, igen, igen, igen, <kül> hatos fúróba fúrsz be a lyukakat, összecsavarod, megtartja a könyvet. <gül> <gül> Oké, okay. jó, és te kert, hogy keveredtél el egy vegán konferenciára? Az a munkát oda? Igen, interjúzni mentem egy emberrel, aki ott adott elő nekik arról, hogy ő a év három hónapjában hogyan áll a bálnak a célzó szigonyok elébe hajójával, hajójával és társaival. <gül> És ez egy tök jó beszélgetés, amit nagyon szerettem, csak mellette voltak ilyen dolgok, és arra csodálkoztam rá nagy, nagy erőkkel. Na de azt nem lehetett, hogy kiérdezik a szafarizás. Szafarizás? Nem, megnézi másfajta embereket, akikkel amúgy természetes élőhelyemben nem futok össze. Értem, értem, ez más kultúrkörökben Robin húdozásnak hívják. De a egy királyozás. királyozásnak. Robin hudozásban nem az van, hogy elmentem olyan emberek közé. Wow! Elmentem olyan emberek közé, hogy egyébként nem találkozik, és elveszem, ami ott van is. Hát de azt is jelenthetné. De a mátyás királyozás. Az jó, az. Bárban olyan is leereszkedem a nép Ezt egy újságíró nap megteszi. Valakinek ezt is meg kell csinálnia. Jó. Én idődik a kivárba Egy picit beakadtál, igen, például nem mozog a fejed. Vagy csak lassan. Na addig, amíg a Gáspár megmozdítja a fejét, mondd már, hogy mi a másik gasztronómiai tárgy említendő. Másik, az pedig, amit két adás ezelőtt már fikáztunk távolról és ismeretlenül. Az ország legnagyobb nyári innovációja a osztrák-magyar Monarchia válasza a bége-re és a Krónatra. Ez a Ring nevű törtött fánkóvédi tudsz. cuc ami nem jó. Nem jó? A nem nehéz. jó, a töltelék része az finom, hogy egy ilyen függés kolbászos dolgot vettem, rendkívül ki van találva. A füge rendkívül módon megy a, a kolbász jellegű töltelékhez, ez zseniális. Uh, Ellenben a tészta az még nagyon nehéz, én. tömős, uh, tömör, kemény, cuccos. Azon még ott majd egyszer könnyíteni kell. Mi mm -hmm. kell legyen ilyen Pimp session, amikor levágják róla a felesleget? <gül> hát... Uh... Akkor azt talán még így egy, egy mintából talán túlzás szállítani nem, hogy nem jó, csak hogy legfeljebb, hogy ez neked nem ízlett. Tudod, a foltos uh, tehenek ezen a vidéken nyilván ismered a klasszikus. Igen, igen, igen, igen. Ám bátor, gyanúsan az van, hogy a ilyen tömegű, vagy ilyen densitású utézta el ahhoz, hogy megtartsa sütés előtt a tölteléket. Ez nagyon kicsit meg fogom még egyszer az próbálni. Az igen, mert nem teszem a sűrűség szó. És mond csak a melyikből vettél a troliból, vagy a villamosból, vagy a buszból? A troliból. A troliból. És jól nézett ki a troli? Kézettolós kocsiról beszélünk. Igen. A kézettolós kocsi kategóriában szép piros kézletolos kocsi volt. Kedves hallgatók, hát ha nem tudjátok, van egy új vállalkozás hmm. Budapesten, egy régi trolinak, egy régi villamosnak és egy régi busznak álcázott kézzeltolós kocsiból olyan donátokat árosítanak, aminek a közepébe valamilyen töltelék van töltve. Ennyi. És mindenki, mint egy gasztronómiai vállalkozásról beszél, holott egy jól megdizájnolt, hogy egy jól márkázott euh, pék hm. innovációról van szó, talán azt, talán azt nem túlzás rámondani. De ezek a nehéz tésztás. Elütött az fülembe a a bogarat, hogy, hogyha ebből az irányból indultak volna és próbálnak bele a hungarikumot csinálni, akkor még itt a Banki van egy. Igen. Ah! <tos> <tos> Jó, ja. rendben, rendben, mondtam. De ráadásul ahhoz képest, hogy azt ígérted, hogy te itt a másnaposan hallgatni fogsz, most is neked kell beszélned, hiszen, hiszen egy csomó előadó voltál, és ott egy csomó mindent láttál. Elkezdtem mindig az az egészen borzasztó borsod is a úgyhogy lassan feltámadok én nap végére, amikor már nem kéne. Voltál például uh, a Budapest Brain bar aminek ma van az első, és a második. Jézus, az tényleg annyira rossz, mint ahogy, ahogy kinézett elsőre? Tehát nem. annál, annál ellenszemesébben nem lehetett volna megcsinálni az leírásai alapján, meg a, az oldal alapján, meg a, a minden, ami van körülötte alapján. Uh, értem, hogy miért mondod. Ez én sem szeretettem a színem, mentem oda. Voltam csengőérc és pengőc imbalom. sát. Ehelyett uh, volt reggel egy uh, nem, délben kezdődött, bocsánat. Volt dél egy 30 perces hősök koncert, annyi lett volna világ. Utána uh, Ken Goldberg beszélt egészen jót robotika, fejlődés, uh, szingularitás vonalon, és elmondta azt, hogy hát azért aki robotikával foglalkozik, az látja, hogy ez a szingularitás dolg, ez nem az, amitől félni kell. Bocsánat, ezt a... mindig megkérdezem, hogy mi a szingularitás, de képtem vagyok megjegyezni. Mi az? A... A szingultás az, amikor egyszer csak a mesterség és intelligenciák felváltanak kettesbe, és állva hagynak minket a piros lámpánál. A metafora az tört egy nagyon-nagyon közben. De tényleg az, amikor a, a, a gép intelligencia fejlődése annyival gyorsabb lesz az emberinél, hogy, hogy már nem látjuk azt, hogy ők mit csinálnak. Uh -huh. És ha szerencsénk van, akkor gépeknek lesz szüksége, és emiatt kapunk aját. ha nem, akkor bedalálnak minket talajnak. Oké. Okay. Na, ettől nem kell félni. A prof szerint. Utána volt egy jó kis Jevgeny morzov beszéd, aki elmondta, hogy, hogy sem a szingulatástól kell félni, hanem, hanem attól, hogy Európában itt balfaszok vannak, a vagy pedig nem egy jó archely, És hogy ezért zavarja őt például az, amikor a különböző amerikai cégeknek a, a béle-európai konkurenceik alapácsként használják az Európai Bizottságot én tíz évig tartó trösztperekben, és helyet ki kéne találni azt, hogy, hogy milyen olyan jövőképek vannak, amik Amik nem azt hogy mindent hagyunk a régibe, és emberek öntik csendesen a vasat hátul a kertben, hanem, hanem hogyha az uber csak a használják, akkor arra van szükség, vagy, vagy szeretnének ilyen jellegű tömegközlekedést, viszont, viszont nem úgy, hogy, hogy ez fullosan lerabolja a teljes piacot. Ez a szokás Uber vitánkhoz persze, ebből lehet tudunk menni majd. De mielőtt ebben belevágunk el, látlakon az a a előadás felvételével, és akkor nem az én rossz összefoglómból ítéltek arra, amit mondott maradom. És volt még egy harmadik panel, ami ott maradtam, ott meg Steve Fuller, ilyen mesterség és intelligenciás arc, Köves lomó és Goldberg beszélt. Tagolt, tehát nem lomográfiáról beszélt. Köves lomó, Köves lomó, igen. A mi a rabbi tanács elnöke, vagy főrabbi? Főrabbi. Főrabbi, mert úgy tudom, hogy a főrabbi az egy olyan címet az ember magának ad, és hogyha elegem mondják kétségbe, akkor akkor vitt de egyébként mindenki lehet főre, ami uh, nem bonyolítják túl ezt a bielyel hm. uh, És akkor így a világ dolgairól, meg, meg lélek, meg robotok, meg teremtés, meg, meg, meg merre fejlődik az emberiség témán beszélgettek, hogy egészen erre megpodcast lett volna belőle. Igen, reggel búlogatsz első kávé, a kezedben négy és ott a típusú beszélgetés volt. Tehát eddig háromból három, ami voltam. Aha, szóval akkor még mégsem volt olyan nagyon rossz a... én, én is egy kicsit olyan olyan félve, vagy olyan, olyan kényelmetlen érzéssel tekintettem rá, tudjátok, mint amikor kijön az ember a tengerből, és úgy húzódik a bőre a sótól, és olyan, mert, hogy, mert hogy valahogy bele van szűve ebbe az egyébként nem túl rossz néhány kormányzati tényező, akik ott, mint kerekasztal beszélgető társak jelennek meg, illetve részben, mint beszédet tartó emberek. Szóval kicsit olyan, mint a hogy olyannak tűnt, mint, a, mint az új újságja, új ingyenesen a postaládákba dobált újságja, habony nem tanácsadó Árpádnak. Ja, meg alapos túlzsbek terminálban van, szóval. <gül> Tudok fokozni egyébként összes kívülség viszont média támogató, meg, meg előadó, meg résztvevő, meg, meg launcsot szervezetre az átlátszó. Úgy megvan a, a műzi kormány, nem tudom, Tel Aviv-tengely, Aha, tehát, hogy a kormány a dizájnterminál terminál közreműködésével kenyerezte le, és vett, vásároltam egy kilóra az átlátszó.hu pont. Hát, az átlátszó, a dizájn terminálon keresztül lövi a kormány most éppen négy napos rendezvény keretében vagy három napos rendezvény szóval keretében. Én egyébként ismerem a dizájn és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán tehát, hogy tök, az egy tök jó hely. Erős állításokba szaladtunk itt bele. Igen, nem tagadom, de meg, hogy mondjam. Tehát minden ilyen, minden ilyen nagy népszerűséget, nem is népszerűséget, nagy ismertséget, vagy említettséget kapó intézmény szükségszerűen egy csomó ellenérzést is szül. Tehát az biztos, hogy, hogy én is tudok onnan mondani olyat, aki kevésbé szimpatikus, vagy olyan eseményt, ami nem annyira tetszik. De, de így beszélgetve a, a legtöbb ottani dolgozóval, meg figyelve a programjaikat, a Design Terminál egy. egy tök jó kezdeményezés. Én kábi olyannak láttam, hogy a, hogy a kormány pénzén emberek jó dolgokat igyekszenek megvalósítani. Pár hét korábban voltam ott a Budapest Freedom Printings Days-en. Ott előadásokon nem ültem be, csak bementem szétnézni, meg interjúztam egy emberrel. Az is össze volt rakva. Én viszonylag sok programon voltam ott, meg a inkubátor programjuknak a demo day-én, meg, meg üzleti tárgyalásokon, és csupa pozitív tapasztalatom volt. Pedig én is úgy álltam neki ennek az egésznek, hogy, hogy amit a kormány dotál, és ilyen módon ráadásul e, a szokásos, ilyen leuralós e, módda az jó nem lehet. A tapasztalat mást mond. No, Kedves hallgatók, túl vagyunk egyébként a metiheitor jobbra tolódásán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A számlaszámokat később olvassuk be. Nem akarunk spoilerezni, igen. <gül> igen. Van még egyébként, egyébként tegnap, hogy meetupon voltam, az alulról szerveződő azt vagy egyszer majd jó ránk rúgják az ajtót. Uh, az most megint... közösen. Igen, igen, igen. Nagyon sokáig próbáltam nem szervezője lenni, de aztán most megint én voltam a Márta. Oh. úgy néz ki, hogy ebben a szerepben lehet, hogy megmaradok. És így találkoztam a Move nevű magyar startuppal, ami, ami valami másik cégnek a spin off -ja, most már meg nem mondom nektek, ami egy digitális bendőszenzor tehénbe, és 15 percenként olvassal a bendőnek a különböző állapotait, egy ilyen digitális lakmuszfapír jellegű coc van benne, ami jobb, mint a, a aztán a ilyen kémiai méréses dolog, amit mások szoktak használni, mert hogy nem kell két havonta kalibrálni, plusz, hogy valamit két havonta kalibrálsz, és mindig ezt tehénnel egyet, akkor a végén úgy fog kinézni belülről, mint Tesco. Na is. És nagyon lelkesen beszéltek arról, hogy a wi fi tehenek Mennyivel hamarabb meg lehet állapítani, hogy valami baja van, és akkor lehet, hogy nem gyógyszert kell beletenni, hanem csak megidatni szóda, szóval vízzel. Osz jobban fog működni, plusz több tejet ad nyilván. És nézem ennek a cégnek a honlapját, kezdve, és egészen le vagyok nyűlőző, hogy a tetején tehenek vannak, az alján pedig ilyen szinte skandináv dizájnú szenzorok és bázisállomás, amit fel lehet csevágni kerítésre. De figyelj, én kert, én egy dolgot nem értek, és hát ha az ott számodra kiderült, hogy a, hogy a, a honlap sem árulja meg amikor én találkoztam velük a, a... Tech akkor sem derült ki, hogy hogyan jutatják be a tehénbe ezt, mert hogy ugye ez az eszköz, ez egy, mit tudom én, hát nem egy öngyújtónyi, hanem inkább egy ilyen, nem tudom, egy, egy jó nagy, négy öngyújtónyi cúcc, és az, az bent kell legyen a tehénnek. Egy nagy szája van azért a tehénnek. Hát igen, de hogy nem, nem, nem jön, jön a száján keresztül. Tehát egyszerűen benyúlnak a száján és letolják a torkán? Hálában a vegánok itt sziszednek fel, akik eddig hallgattak minket. Hát a és akkor árul azok nem esznek. műanyag darabokat, amik sugároznak vi jeleket, azt szerintem simán. Szerintem ez az állatkításon határ eset legalábbis teszel, ja. mint mintha a szenzorokat tolálnak a to torkodon? Hát é, illetve... figyel, ez minden gyomor megteszik az emberrel, és akkor az még csak a torkod volt. De amikor vele csinálják, akkor nem, se nem, se nem teged elem húcsod ért. És Na várjál, várjál, várjál. De a, a weboldalon is az van, hogy így boldogabb teheneket eredményez ennek az eszköznek a használata. És még trükk van egyébként, amit el akartam. Nyilván, már mert, mert a boldogabb állatok, azok finomabbak, ezt így már mutatták. Hát kivéve a vert kutyák, amelyeknek jobb a húsa íze állítólag kínai versek énekelnek erről. Na mindegy. <gül> <gül> Bocsánat. Belo azt akartam még elmondani, és akkor erre van tervezve az eszköz, hogy a, a bendőben megáll, és a a következő gyomorba, aminek nem tudom a nevét, oda meg már nem tud átcsúszni. Innentől kezdve kellemesen lötyök a tehénben, mint Jónás a De És akkor ez nem is jön ki belőle? Tehát egyszer lenyeli, és aztán amikor levágják a tehenet, akkor szedik ki belőle? Igen, igen, ez három évre van kalibrálva, addig teje egy tejeért tartott tehén, utána pedig levágják. Hát vagy utána esetleg lehetne állomás. Nem tehát, hogyha mondjuk ez ilyen vezeték nélkül lenne tölthető ez az eszköz? akkor feltennének egy nyakörvet, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen mellényt, egy cukik is ilyen láthatósági mellényt a tehénre, amit tölteni a eszközt, és akkor az onnantól kezdve péterként funkcionálna. És lehet, nem nem is lehetne volna a Budapesten pedig a városi wifi-t. Így, így. Építenénk így. tehenek be egy nagymás hálózatot. <síthat> Igen, bár ezt akkor nyilván lehetne kutyákkal is. Na, nem tudom. De a kutyának egy gyomra van. Akkor arra rácsatoljuk azt a... Jó. Jó, a, a, a, a, a mu az egy népszerű startup, ahogy én látom, azt így most szeretik, vagy szóval, hogy fel van kapva. E, teljesen érthető azért. ez a, Van annyira bolond ötlet, hogy jó lenne róla beszélni. Az van, hogy a. Ezt ma már másodszor fogom elmondani, de, de nagy örömmel teszem ezt, hogy ha valaki ilyen, olyan területet keres magának, ahol számos innovációra van szükség, és mindenki is egy mondjuk egy IT szakembernek, egészen kicsinek tűnő, e, újdonságot, mármint, hogy kicsi a bíró dolgot akarsz bevezetni nagy sikerrel, akkor mennyemező gazdaságba. Ez tök jól látszik. A, a, tényleg, tehát így, így lényegében semmilyen, semmilyen e, gépesítettsége nincsen, nem csak Magyarországon. Bocsát, semmilyen átinformatizáltsága nincsen, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában sem. E, nagyon sok területen nagyon kicsi efforttal lehetne tök jó dolgokat elérni. E, ha, tehát így, tökre érdemes a mezőgazdaságba vinni a, az informatikát, vagy az informatikai e, innovációt. Az a kérdés, hogy mennyi rugalmasság van a gazdákban, mert egyszer valakivel beszélgettem, csak az is sörök mentén volt, és, és, és ő mesélte el azt, hogy a, a köles termesztés magyarországi beindításával hogyan sült fel, miközben de. Pakisztánban köles tonnák millió itt lehet eladni, és meg is hozott a minden, csak nem termélete senki, mert nem tudom, hogy másfajta csőkedl Ferenc, pont az ellenkezőjét szeretném mondani, kedves emberek, olyan területeken, ahol még nem tört be az informatika, ne engedjétek be, mert az csak instabil lesz, és gyorsan ölovuló. Hát az előnyei is lesznek, nem csak ilyen hátrányai, mint amit te mondasz. ha az informatika önmagában nem rossz, hadd, hadd ne neked magyarázzam. <síthat> Nézd, küldtünk izért szondát a világ szélére, raktunk fel űrtávcsövet, stb. De van egy csomó működő dolog, csak azok rendesen meg vannak csinálva. Hát meg meg tudjuk nézni a benned növekvő kicsi csúnya daganatokat, meg az eltört csontokat, anélkül, hogy felkaszabolnánk. Hogy ki be, gondolva, az űrtávcsövet, az pont, az az pont rossz, rossz példa volt, hiszen azt felküldték egy rossz lencsével. De aztán végül. Valahogy nem tudom, menet közben megjavították, nem mégiscsak. Igen, azóta minden eszköz korrektor lencsével megy fel hozzá. Igen, de tényleg. A, én a, a, ezen a hogy hú, képten vagyok megérdezni, innovációs tech show-t. High tech, gondolsz. Nem, nem, nem, nem, bár has, ugyanaz a szervező, de nem, ez a, ez a hit, hita nevű, vagy hits nevű, nem, nem tudom, innovációs tech show, Hungarian Innovation Tech Show azaz. Szóval, hogy ezen láttam egyrészt ezt a múltén is, illetve láttam még egy mezőgazdasági startupot, ami Egyébként választ a kérdésére is, szóval nem volt ez egy nagyon bonyolult dolog, egy alma termesztő család fejlesztette, és azt mondták, hogy egyszerűen a következő problémával álltak szemben, egész nap vagy egész évben termesztették az alamát, és amikor ősszel eljött a felvásárló, és azt mondta, hogy 65 forintot fizet kilóját, akkor rájöttek, hogy fogal nem tudják, hogy nekik mennyiben volt kilója. Mert hogy ilyen Excelben próbálták vezetni a költségeket, de az valahogy nem ment, azt nem lehetett igazán jól lebontani, és ezért hát ugye nem az alapján mondták meg, hogy mennyiért hajlandóak eladni, hogy, hogy mennyibe került nekik, hanem az alapján, hogy mennyit, mennyi, mennyi pénzt vizionáltak a bankszámlájukra. És akkor erre csinálták meg azt a webes alkalmazást, ami nem tud sokkal többet, mint hogy oda fel lehet írni a költségeket. Egyébként mobiltelefonról is, mármint okostelefonról, és Megesküdött nekem a, ez, a, ez a nagy alma és egyéb pár más gyümölcsöt termesztő gazdaságnak a, a feje, hogy napi 5 perc az, amit rászánna arra, hogy vigye fel a költségeket. Ha megtankolják a traktort, akkor felírja a tankolást a, a, a hűbéreseknek, vagy hűbéreseknek, bocsánat. Darab, nem, milyen, valamilyen béresek, szóval akik ott dolgoznak, napszámosok, azaz napszámosoknak, amikor kifizetik a pénzt, akkor. Felírja, hogy mennyi volt, amikor leszállítják a növényvédőszert, azt is felírja, hogy mennyi volt. És ebből nem csak azt tudja, hogy mennyibe volt neki az alma, hanem még egy költségszerkezetet is lát, hogy mi az, ami sokba kerül az alma. Természetesen mind lehet esetleg fogni, és ennyi. És én is azt kérdeztem tőle, hogy na jó, de mit szólnak -e ez a magyar gazdák? És ő meg azt mondta, hogy hát van 400 ezer magyar gazda, aki szóba jött, ha neki a 2%-ának sikerül eladni ezt a dolgot, akkor már akkor már nem jár messze a az igazságtól, mármint az ő üzleti igazságától, egyrészt. Másrészt meg ugye arra érdemes gondolni, hogy e között a 400 ezer gazda között most már ott van jó sok ilyen, ilyen 25-30 éves e, velünk korú vagy nálunk fiatalabb gazdálkodó, aki úgy nőtt fel, hogy a telefont, amikor először amikor telefont fogott a kezében, azon már volt Facebook, meg volt e, azon, hogy emlékszem arra, amikor egyik e, kedves hallgatónk egy vidéki gazdaképzőben volt magyar tanár, és ö, oda, hogy is mondjam, nem azzal lendülettel küldtek gyereket, hogy okosabb legyen. Nem, nem abszol, feltétlenül. Ez, a, ez az átlépés lehetőség, az, ami Facebook az, hogy munkaeszköz is. É, én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül van benned egy ilyen ellen, ellenszenvis idegenkedés, a, például egy okos telefonnal szemben, hiszen azt egyfolytában használod. Amikor az én feleségem tavaly nyáron ö, hevesen tanított egy ö, nagyon hátrányos helyzetű nőkből álló csoportot, alapszintű alap angolra, akkor azok tényleg, tehát a igazi mély szegénység és nagyon szívbe, vagy szívfacsaró állapotok voltak, de mindenki a telefonját nyomkodta végig az óra alatt, mert hogy az a része már megvolt a dolognak. Uh -huh. És az egy, az egy fontos. Na ezt mindes csak arra mondom, hogy egy, egy app, egy telefonos app az ma már sokkal kevésbé lehetetlen eladni akár a gazdáknak, mint volt mondjuk tíz évvel ezelőtt, és egyébként ezt, ezt az is jelzi, ezt is ettől a gazdától tudom, hogy ahogy két-három évvel ezelőttig a, a bankok, nem csak a miénk hanem a nyugat-európaiak sem szívesen adtak forgóeszközhitelt a, a gazdálkodóknak, mert hogy ugye nagy a kitettség a mezőgazdaságban a ilyen környezeti paramétereknek, hogy szaridő lesz, vagy nem lesz szaridő, meg hogy jön-e a filoxéra, vagy nem jön. De most már elkezdtek adni, és ez egyébként annak köszönhető, hogy elkezdett terjedni ez a, hogy is mondta, a precíziós gazdálkodás, tehát amikor, amikor egy kicsit tudatosabban nem csak úgy, ha fölnézek az égre, meg beleszagolok kétszer azt azt mondom, most nem lesz egy száraz nyarunk, hanem hogy az ennél tudósabb dolgok. Még ehhez egy utolsót aztán abba hagyom, hogy láttam egy olyan startupot is, aki drónnal, drónnal repül a búzatábla vagy gabonatábla fölé, és infrával csinál róla fényképeket. És... Tehát, ahogy... és... Ha, ha gyanért, nem... Tessék? Nem a Kolmot egészen véletlen? Hát a nevére nem emlékszem, de simán lehet, hogy így hívják. Az a lényeg, hogy az infrafelvételen látszik, hogy hol van szükség több öntözésre, meg hol van szükség növényvédőszerre, hol nincs, és itt sokkal hatékonyabban tudod a a táblát kezelni, és nem kell hozzá repülővel fölé, vagy helikopterrel fölé repülni, mint rága. Tök egyszerű, ez én én semmi. És elképesztő. A Kolmot hallottam, Na, és ők két piacon vannak jelenleg rajta. Egyébként az a a, a, a, a, azt Biofiz tanszékéből nőttek ki. De az, azokból az ilyen... hmm? ja, beszélöm, ja, akik az uh, ilyen... Akkor ugyanarra beszélünk szerintem. Akik hogyan mozognak a galambok, és miért döntik egyszerre azt, mint a 15 galambot, hogy balra fordulnak típusú problémákat próbáltak megfejteni, aztán építettek egy drónra rajta ehhez, hogy koordinátrepülés. És, uh, és hogy van egyrészt ez az, az, az, az a mezőgazdasági vonal, másrészt pedig lesz nyáron egy nagy só, ahol uh, emberi villágítókabátas táncosok, és autonóm, gesztus irányított drónok fognak repülni együtt, és ez ugyanannak a cégnek a két, két sarka. Igen. Kérdés, van hogy melyik a, a projektjük, a... és melyik a valódi. És most mind, mind a kettő a, a nem tudom, galambok fel gps támogatja. Igen. Na jó, én csak azt mondom, hogy a, itt van, van keresni valója annak, aki mezőgazdaságot akar csinálni. Lehet, hogy cserébe igen lesz néha olyan, amit a Gáspár mond, hogy, hogy is mondjam, csak félrevezető információkat kap a alma termesztés költségszerkezetéről az, az ember, de valamilyen információt kap, eddig nem volt neki olyanja. Ez amúgy az első adásunkról, beszélgettünk az alma termesztés költségszerkezetéről. <gül> Ez Egy Tök jó. <gül> És akkor jönnek a rossz hírek, azt Bezárt a Yahoo Pipes, hogy be fog zárni, vagy over. Igen, de miért? Teveltek a yahoo azt a szervert, ami eddig futott a Yahoo hogy azzal a ki is húzták. Ez Nem húzták egy... még, ki, csak most fogják. Megérték, hogy ki fogják húzni. Igen. Az egy ilyen magasságában volt, azt hiszem, amikor Web 2.0 volt az aktuális buzzword, és elhittük azt, hogy az RSS meg az összes webes API össze összenyitásával, majd érdekes dolgokat fogunk tudni építeni belőle. És ez volt egy nagyon érdekes felület rája, hogy itt csövekkel lehetett átönteni egyik vödörből a másikba a tartalmat, és a végén kijött egy ereses, vagy, vagy um, valami hasonló dolog, amit aztán be tudtál írtegrálni magadnak. Erről itt eszembe kaptam uh, IFTTT hírlevelet nyára, Instagramos ötletekkel telerakva, <hül> és ott kapcsolódik ehhez az, az IFTTT, az pont ezt szeretne három van, benne három fontos csinálni, de a pay szeretett volna csinálni, csak... Uh, appokon, szolgáltársakon, stb. keresztül. Igen, Aztán, és az sokkal az barátságosabb az IFTTT, mint a Yahoo Pipes volt. Igen, de kevesebbet tud. Vagy hogy sokkal gyengébb. kevésbé tűnik érdekesnek. Tehát sokkal, sokkal inkább tűnik egy, egy ilyen modern, szilíciumvölgyi uh, terméknek, uh, mint sem egy érdekes techdemónak. A működő emberek használják. Pont ezt akartam mondani, hogy nekem ezért tűnik az IFTTT, mert hogy ezt az If Distended szerkezetet eladod az átlagembernek és az átlagember ember tök jó dolgokat hoz ki. Ből én pontban néztem, azt hiszem, ugyanazt, mint amit kell, te és megkaptál mindenféle Instagramos tippeket, és hogy milyen tök jó ötletek vannak benne, hogy miket lehet megcsinálni mondjuk az is eszembe jutott, hogy és de akkor én most ebből melyiket akarnám? Hm, hát tulajdonképpen egyiket se, és mindig valahogy ezt erre jutok az IFTTT-vel kapcsolatban. Na, ezt mondom, ezt mondom, ez a völgyi ez a startup, hogy hát tök jó, de tulajdonképpen egyiket se akarnám, és lehet, hát, hogy a, én... lehet, hogy a felhasználónak ezt kell, de nem, én vagyok a felhasználó. Nem csak te vagy a felhasználó, egy csomó másféle felhasználó is van. Neked az egész WhatsApp dolog nem kell, például aztán mégiscsak van egy csomó, melyiknek meg kell. Azt mondja, hogy azért viszont ebben a stefeli, hogy, hogy olyan nincs, ami a Instagram felé irányul a receptek közül? Igen, igen, ez itt minden az Instagramról valami. Az Instagramon történik valami, akkor történjen más valamással. De speciál az például, tehát volt olyan recept, hogyha hogy a, az Instagramon belájkolt fotókat elmenti neked egy, hm, uh, milyen, fi, azt hiszem, egy, egy, egy Google Photos albumba. Tehát, hogy magyarul valahol összegyűjtheted a, a, a lájkolt like Instagram fotóidat automatikusan, azt, azt lehet, hogy megcsinálnám. Hogy elvinni a kontent, amit te vagy szerettél, vagy te csináltál, az egy előre mutató dolog, bár alapkéregelhető, hogy mire nem az. Ez már nem. bente vagyunk. Igen. Reméljük, az ifttt t soha nem zárják be. Legalább ő maradjon meg, a, ha már elhúpál. Tessék? Abban van pénz például? Az iftt ember csinálják szeretetből? Szerintem a szeretet nem, nem az egyetlen faktor az IFTTT-nél sem. Biztos ott is az alapítók sok pénzt akarnak keresni, ha máshogy nem, akkor egy kivásárlás által. wikipedia semmit nem látok. Mindegy is, ezt egyszer majd kiderítjük, és a Gáspár kedvenc robata következik a Verrebel technológiáról. <gül> Annál is inkább igen. a Blocks nevű cuccos uh, azt csinálta, amit minden, minden jó startup csinál, amikor nincs semmit mondania. Készített egy újabb rendert abban az eszközben, még nem áll a rendelkezésére, és ismét elmondja a világnak azt, hogy olyan okos órát fognak gyártani, aminek az óra az csak egy része meg a kijelző, de a különböző karkötő láncszemek, amikkel ezt az órettel a kezére fogod, azok még hardware darabokat uh, rejtenek, és a saját órát úgy legózod össze, hogy pont azt fogja tudni, mit te szeretnél a uh, ez egyébként egy, egy nagyon eredeti ötlet benne szerintem, a többi az valóban a Yotenad rendering ötlet. Ami egy kicsit talán zavar benne az az, hogy, hogy flexibilis csatlakozókat szeretnék minél többet egymásba tolni, amik a csuklódon izzadkényebbben mozognak, tehát ez egy, egy, egyfajta recept az a falnak szládásra. Én ezt az egész moduláris dolgot valahogy, valahogy nem hiszem el igazán. vagy hát, nekem ennél jobb megoldásnak tűnik, hogy, a, hogy legyen az összes modul benne a rendszerben eleve, és legfeljebb ne kelljen használnom, és ne, ne legyen annyival drágább. Hogy, tehát, hogy ne, ne, tehát, hogy ez nem szól annyira az árul. ugye van ma egy másik hírünk, ami arról szól, hogy a Firefox, belátta, hogy a Firefox OS egy nagyon rossz koncepció volt, hogy nagyon olcsóért adnak egy nagyon szart telefont a fejlődő országoknak. Ez egy marhaság volt, és most eldöntötték, hogy le, lehátrálnak erről az egész projektről, és valami egész más megközelítést keresnek, meg ki is rúgták a, a kapcsolódó igazgatót. És hogy ez, hogy ez ugyanaz, hogy, hogy ez az egész moduláris, izé ez valaminek a, a tovább tökéletesítése, ami egy alapjaiban elhibázott, és teljesen, nem tökéletesíteni kéne, hanem megszüntetni. Ez olyan, mint az, hogy a, hogy a az én autómban benne van az ülésfűtésnek az összes alkatrésze, egyszerűen csak nincsen bekötve. Konkrétan az a drót hiányzik, amitől az ülésfűtés működik. És amikor ülésfűtést adnak el nekem, akkor összedugják azzal a dróttal. Egyébként az a bajom ezzel a modulális résszel, hogy nagyon úgy hogy az emberek, tök szeretnék. Nagyon sok rendkívül hatékony marketing szövegele lehet ezt adni. Ha emlékeztek azzal, amikor a projekt arra bejött, és mi nem is így hívták, hanem talán phoneblocksnak, akkor, uh, akkor az volt a speech, hogy és amikor a telefonod elkezd lassulni, veszel egy másik processzort, belepöcköled a telefonba, és hirtelen sokkal gyorsabb lesz, és, és a világ a zöld, kevesebb szemetet termelünk, és boldog kiskenguruk kergetőznek vombatokkal. <gül> és ez tényleg iszonyatosan jól hangzik, viszont uh, el nem bírom kézdeni, hogy emberek meg fogják venni. Még én azt is elbírom kézen hogy meg fogják venni, de ettől még... Az egész az tényleg hülyeség, mert az ember nem akar processzort cserélni a telefonjában. Az ember akar egy telefont, ami jól működik. Igen, igen, igen. Ez egy másfajta igény. És de tehát értem azt, hogy, hogy lehessen személyre szabni, és hogy nekem ne kelljen fizetni olyan dolgokért, ami, ami nekem nem kell. De hogy itt ilyen, ilyen 10 centes, vagy nem tudom, 50 centes tételekről beszélünk legalábbis, ami az előállítási költség, költséget illeti. A tehát amikor mondjuk e, ilyen tévé előfizetést veszel valamelyik szolgáltatótól, akkor ez tök jó lenne, hogyha ezt össze lehetne legúzni, melyik négy csatornát akarom nézni, és tökre nem vagyok kíváncsi az ezzel a csomagban megkapott másik 25-re. Tehát ott az, az egy ilyen pazarlásnak érzett, de hát jó, igen, oké, okay, most meg saját megközelítésemet. Az összelegúzásra bele amikor menjünk amikor hétenként összeimádkozzom egy előfizetésbe a, a mobilos meg a stickies mobil internetemet, és, és előre félek. Ez az új Telekom, login, nem, nem, nem, nem, Voda, ez a Telenor ügyfél vagyok. Pont ugyanannyian jó fel, mint bármelyik Telekom a magyar piacon, és pont ugyanannyian élmény beszélni. Hát ebben is menjünk bele mélyebben, inkább nyomassuk a verebliket. A Firefox-ot akkor így most el is mondtam, viszont ez egészen mai hír, és ezt szerintem ezt nem fogjátok utálni, mert akkor a nagy gonoszság van belerakva, hogy csak na. A, hogy Az történt ugyanis, hogy a Pebble Time megjelent, ugye? Tehát a Pebble okos órának a színes kijelzős változata, és lehetett tudni, hogy május vége felé fogják szállítani. Ez most jött el, és most meg is érkeztek az első darabok. Az egyik kollégámnak például, aki azt hiszem plusz 20 vagy 30 dollárt rádobott azért, hogy, hogy még Írországban vámolják le, és így azért tudtam, hogy gyorsabban ideérjen. Ő tegnap megkapta a Pebble Time-ot, és nagy örömmel elcsatolta a csuklulójára, és az a, a, a Apple telefonjánval megpróbálta összepárosítani, de nem lehetett, mert a, az Apple, e, tehát az iOS-en elérhető Pebble app, az nem kompatibilis a Pebble Time-mal. Szittuk is a Pebble kurvanyját, és aztán most kiderült, hogy ez nem egészen a Pebble hibája, a, ők így föltöltötték a szokásos e, App Store ellenőrzésre a a Pebble Time-hoz készített külön appot, de az nem ment át, az valahogy visszautasították, akkor mondták, jó, akkor beleteszik a, a kompatibilitást a meglévő abba, és akkor csak egy frissítésként kellene eh, megkapniuk a felhasználóknak ezt a dolgot. Ami pontosan 43. napja parkol az Apple-nél, aki valamiért, valahogy nem tudjuk, hogy miért, de nem, nem, nem sikerül neki, kiadnia az engedélyt nyaralnak. Igen, ez, a, ez az ilyen egészen kis stílű a, ami nyilván valahogy összefügg az Apple hogy most már nekünk is van okos óránk, most a másokos órákat szopatjuk, de nyilván nem fogják a végtelenség visszatartani, tehát egyszerűen csak elérik azt, hogy a, az első, az igazi örli adopteleknek legyen egy rossz élmény arról, hogy megjön az órájuk, de nem tudják még használni. Ez annyira ilyen alpári, külvárosi kocsma tempó, hogy azt el sem tudom mondani, hogy mennyire cikinek látom az apple Hát még azt, azt is hogy egy ebből, hogy a következő telefonját, sokkal, óráját sokkal erősebbre csinálja. Azon fut minden, és kérde egy olyan appot, ami tulajdonképpen csak egy istenverten weboldalt, hoz be, amint konfigurálja a szerencsétlen órán futó szoftvert az ember. Az egész tök cseszlovák lenne, elemmel ki lehet kerülni az Apple-t. Azt hiszem egyébként a, a mostani ilyen konfigurálós apjuk is egy ilyen becsomagolt weboldal. Legalábbis az lehet, iPhone igen. nagyon szerencsétlen volt, amikor próbáltam egy pár napra. Az jó, mert akkor lehet, hogy meg lehet kerülni viszont valamilyen módon. Nem lehet, mert ha becsomagolod, akkor, akkor az natív appnak látszik, és akkor azt is be kell terjeszteni a döntőbizottság elé. Na mindegy. Ö, igen, tehát ez a, amúgy a... a említmódon viselkedő platformok, sztajnak egy viszonylag tipikus verzió, nem idegen ez apple azt hiszem. Nem de, én nem, de valahogy én azt látom, hogy ez, hogy ez akár visszafelé is első. Tehát ez egy tök kockázatos dolog. Mert hogyha nincs belőle egy hatalmas botrány, akkor persze ügyes, mert akkor azért tudom én, 50 ezer pebből early adopternek csinál egy ilyen rossz estét, vagy egy rossz hetet, és, és akkor azzal rombolja a pebbel márkát. De hogyha esetleg nagy botrány lesz belőle, akkor meg az Apple Watch kapja meg a a magájé, szóval, hogy nem tudom, biztos nagyon sokat ültek excelek előtt az Apple PR-osai, hogy ezt most megcsináljuk, vagy ne csináljuk. Meg. Uh -huh, uh -huh. Nem tudom, hogy egy Apple rajongó, Apple vásárlót meg, megrendít egy ilyen hír. Azt hát, jelenti, hogy márkának, már, márkának a, a szívből jövő mély híve legyél, ahhoz, ahhoz kell a, a valóságtól való egyfajtott a eltámadás. De, de kell, ne? A, a, a... cégnek a, a rajongójának lenni az tehát az, az Underdog cégnek a rajongójának lenni azt meg így megértem meg, a meg akármi. De azért nem tudom szeretné az... Hogy? Nem mutasd a Windows az kódot. Lassan tényleg. Hmm, de hát ugye azért elég kevés területe van a piacnak, ahol az Apple piacvezető, nem. A Google kétszer, kétszer nagyobb. a Google kétszer több pénzzel rendelkező cégről beszélünk. A legtöbb pénz személyek száma a löket térfogat, nagyjából az autóstárkának. De, de az jó, tehát az a piac, pont a piac vezetésről nem szól, csak a, a profitrátáról. A, tudom én, nem is tudom, hogy melyik terület az, ahol a, a laptop, ahol a, az Apple 5%-ot birtokol a piacból, vagy valami ilyesmi. Az iOS-t is megelőzte már az Android, ott sem piacvezető, tán hát nem tudom, talán az iPad, tehát a, a tablet piacon ott, igen. Na jó, ez Ami csak ez, a nézve, nagyon, nehéz, a, a... nagyon nehéz úgy, úgy kifaragna, hogy, hogy szegény, szegény Apple-t bántják. Nem, nem, nem, nem, azt én nem is akartam semmiképpen. Csak azt mondom, hogy ott nem, nem a, a piacvezetés a, a, a cél egyébként, hanem a. 2005 es úrátorsít. Apple, nem, nem, a, nem a, az 1995-ös Apple. Hát ez is igaz. Amikor, amikor uh, volt, volt az a, a zenekar szintű rajongás aminek volt, volt, volt valami... Uh, Megmondja ezt ...akkor a termékeik, te jó De Nem is jobb, nem el, el, Eltűnőben is van ez a Apple fanatikusság, nem? Ez már nem olyan erős, vagy nem olyan szélsőséges, mint régebben volt. Vagy csak megszoktuk háttérzajként és, észlejük? Még mindig jönnek szembe az emberek, akik ebből csak Apple terméket vesznek. Én csak annyit mondok, hogy megszűnőben van, vagy csökkenőben van kevesebben jönnek szembe, kevesebb ilyen ember van, valami mit gondolok erről, vagy érzek e Le, körül. Legyen igazad. Szerintem ez nincs azzal baja, valaki elfből csak valamilyen terméket lesz Néha fura. Tehát olyan, nem tűnik racionálisnak. De mint tudjuk, nincsenek racionális döntéseink. Úgyhogy miért pont ebben lennének? Ilyen én nagyon csomó formáját szeretem, ezt pont nem annyira. is ízlésekről beszélgetünk. Megérzelmekről amik minket irányítanak szemben a rációval, ami nálunk csak egy. Tehát az, egy, az nagyjából egy ide erről. Hosszan tudnék beszélni, de ehhez egy másik podcastot kellene indítanunk, arra most pedig nem fog sor kerülni. Úgyhogy hagyjuk, a, hagyjuk az apple -t. A verebli rovat szerencsére véget ért. Ezt nem tudom, hogy akarunk-e ezekről a komolyabb témákról ilyen hosszan beszélni. Ugye múlt hétről itt maradt nekünk a, az a hír, az a hírfolyam, hogy a, hogy a Medium nevű hosszú szöveg publikációs platform az leszáll a hosszú szövegek publikálásáról? Hát, vagy legalábbis előtérbe helyezi a, a lájkokat, a, a lájkulvulást mert hogy ez a hosszú szöveg dolog lehet, hogy még jött be annyira. Egy szomorú dolog, mert a hosszú szöveget egyébként jól csinálták. Nyilván nem fogják betiltani a hosszú szövegeket, csak regisztrációkra az olvasás esetén például, mert eljöttek arra, hogy úgy gondolják most éppen. Nem az olvasás, nem kell, ne, ne, ne kell ne, ne, ne. nem kell, nem ne. De hogy értelmezzük félre? Nem. De is? Csak olyan Pont interakciókat, az... tehát öninterakciókkal akarják rávenni az olvasókat, hogy regisztráljanak is, mert tehát olyan, olyan interakciókat próbálnak beletenni a tartalomba, ami azt éri el, amit csak beregisztrálva használhatsz. Igen, Magyarul Igen, igen. igen. Csuklóstatnak, hogyha nem regisztrálsz. Tehát, így, hát jövő. használtunk is mindannyian, meg, meg, meg építettünk is mindannyian webes szolgáltatásokat, tudjuk, hogy, hogy működnek az ilyen dolgok. Igen. Igen, tud bosszantó lenni, hogyha regisztrálni kell azért, hogy megnyomhassam a szavazás gombot. Mindez azért, mert, mert az ilyen naív, hát majd akkor tartalom, meg hogy ez egy hobbiprojekt, meg mi hirtelen úgy tűnik, hogy a médium elke, elkezdtek ö, olyan vélemények a, a, a felszíne kerülni, hogy hirtelen számokat kell produkálni és ugyanebből a kategóriából az eddigi uh, ilyen saját publikációjukból egy csomót leépítettek, és egy csomót meg beszerveztek. Uh, uh, főállású munkából ilyen, ilyen megbízásossá meg, meg egy hasonló olyan lépésük volt ami, ami nem túl biztató a, és nézve. érdekes hogy ugye ők voltak azok a, az a tartalomszolgáltató, ami most úgy, úgy megy social irányba, hogy úgy akar közösségibb hely lenni, hogy a, az épkézláb kommentelést például sosem valósították meg. Azért amikor amikor bekerült a kommentelés, akkor is ilyen ennél jobban elrejteni már semmit nem lehet típusú funkció volt. De szerintem, nem tudom, én pont, hogy a kommentelést szeretem a legjobban a médiumban, meg azt tartom a legnagyobb erősségének, hogy nem egy cikkhez tartozik a komment, hanem egy hanem egy szövegrészhez, vagy akár egy mondathoz tudod hozzáfűzni a kommentedet, és ott jelenik meg annak a szövegrésznek a környezetében. Aktívan kell keresnem, hogy ki, hová, mit írt a cikhez. nem kényelmes funkció. Hát, annyiban nem, hogy nem. Hogy, hogy, hogy nem kell. Tehát, hogy, hogy ugye azt... Na jó, ez egy érdekes kérdés. Hogy, hogy igen, azt a régi fogyasztási módot, hogy elolvast a cikket, és aztán ott van önlesztve alatt az összes szólás, ami hol az egyik, hol a másik aspektusra reagál, azt úgy valóban nem lehet csinálni, hogy ezt mindegyben olvasod, de annak nem is volt soha értelme, csak így oldották meg, és ehhez szoktunk hozzá. Értelme annak van, hogy gondolatokhoz tartanak komment, fredek. És az viszont, tehát, hogy, tehát hogy nem, kell, nem kell megnézned, hogy egy... Vagy szóval az, az egy értelmetlen fogyasztási mód, hogy meg akarod nézni, hogy egy bizonyos ember melyik négy kommentet fűzte hozzá egy cikkhez. hogy is. Szerintem az értelmetlen. Az értelmes, hogy egy adott gondolathoz eh, ki mit szólt hozzá. Hogy egy adott gondolatról kinek mi a véleménye. A, ehhez képest, ne, persze. Akkor melyik vannak egyáltalán kommentek? Igen, az is. De hát az is hordoz információt. Igen, csak nem ér az dolog ezt például látni. Ja, de az látszik, hogy melyik részez vannak kommentek. De hát ott én szószó látom. A oldalt látszanak mellette a kisüzék és golyóbisok, amik mutatják. Uh, én nagyon utálom ezt a megoldását, de legalább mm. nem értünk egyet, az, az mindig előre viszi a világot. Igen. Én megpróbálom felvillantani ennek a ennek az, az é, fókusz eltolásnak egy lehetséges jó oldalát, vagy am, amit én esetleg ilyen jóként látok benne, aztán nem biztos, hogy ez elég eléggé ilyen elméleti izé, de hogy ugye az Ev Williams, aki az alapító, és aki korábban a Twittert, meg a bloggert is alapította, ő azt mondja, hogy, hogy hát, hogy, hogy úgy akar ő ilyen social network csinálni ebből a publishing platformból, hogy, a, hogy ilyen, tehát ő ilyen nagy beszélgetéseket, nagy valódi beszélgetéseket vizionál a nagy tartalmak mentén, vagy körül. Hát, hogy a social egy ilyen egy ilyen klasszikus Funkcióját próbálna felújítani, ami a, a, a, az ilyen valódi online beszélgetéseket hozná vissza. Közben azóta kerül olyan posztot, amit kommenteltek, amióta elkezdtünk erről beszélni. A médiumnak a címlapjáról a kiemelt tartalmak közül ők de egyen sincsen. Mi mindig tudjuk, hogy ez azért történik, mert a Facebook az a ju csapat azt hiszem olyan február-március környékén. És, és ez eléggé durva, ilyen 10-20%-os visszaesést jelentett az összes amerikai, ilyen jellegi oldalnál. Igen. De a... ha a minden sokkal jobb lesz. Na igen. Hát, figyeljetek, de az nem egy lehetséges forgatókönyv, inkább lehet, hogy csak hangosan álmodok, hogy, hogy a Facebook elzárja a PageView csapot, a, a tartalmak egy ideig próbálkoznak annak elkerülésével, hogy, hogy akkor kéntenek legyenek fizetni a Facebooknak, hogy többet legyenek kéntenek fizetni a Facebooknak az eddiginél a, eddigi forgalomért. És ezért mindenki ilyen pánikreakciószerűen elkezd keresni alternatív megoldásokat, és esetleg sikerül nekik valamit találni, nem feltétlenül... Tökéletes megoldás, csak hogy, csak hogy nem viszi el abba az irányba, hogy a, hogy a kényszer valamiféle új megoldásokat szül, ami egy kicsit e, csökkenti a Facebook szerepét, és így a Facebookra ráomlik a saját köcsöksége. Tök jó lenne, ha így lenne. Aztán én is szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy ez... Beülni kell a filmre. Igen, tehát, hogy, hogy végül valószínűleg mindenki behúzott farokkal, Átad nekem nekem sokkal inkább tűnik az valószínű szenáriónak, hogy, hogy amikor megint elkezdjük klózni a Facebook, akkor a rengeteg kodhatatotők által nagyra hízlalt médiavállalat, például a BuzzFeed, a, a Vox, a Vice és a Medium, azok rá lesznek kényszerűen nagyon drasztikus és nagyon hatásvadász dolgokra, amik, amik besülnek, ami miatt az egész online média piac az egyik napról a másikra összeomlik, és minden újságíró a... Így, hirtelen még a szokásosnál is többet kezd elírni írni a, a, az alapbérről, vagy hogy hívják a, az általános bérkoncepciót? A ráppá bér. Igen. Alapjövedelem. Alapjövedelem, azaz. Alapjövedelem. Szóval mindenki az alapjövedelemről kezd el írni, mert már má csak abban reménykedhet. Sokat tudtál szorva-szorva ezen a képen. Egy picit reméletem, hogy végig az lesz, hogy a kiégett elmennek Portlandbe tenyészteni, de nem. Ahol most már egész évben lesz az ex EXO EXO szervezők, ma, ma jelentették be, hogy ő lesz valami. A közösségi kultúra és alkotóterük és befogadóterűk, pontosan. gúlya.portland.com uh -huh. Na jó, uh, majd meglátjuk, hogy bármelyik forgatókönyvből bármi megvalósul-e. A, az viszont biztos, hogy amik ti a Silk Road alapítójának visel dolgairól beszélgettek, addig én csinálok egy újabb fröccsöt, mert ez valahogy nekem olyan érdektelen kis... Figye, Ferenc, ha érdeklően, el? El, akkor hagyjuk ki. Én akkor olvasmányan ajánló jellege elmondanám, hogy mi van benne két mondatban. Kedves olvasók, kikerült a Viredre a Silk Road alapítójának, akit mostanában ítéltek el a világ összes évére, és az ő hűséges drogszállítójára és uh, alkalmi bérgyakos beszállítójának uh, beszélgetése. Red and White-nak hívják a, a csávót, aki egyébként a pokolangyalainak egy uh, valamilyen főnöke. Uh, Drought Pirate Robertsnek, vagy mivel letartóztat, ezt tudjuk az igazi nevét is. Uh, milyen ulbric hívják? Te jóisten, rossz ulbric hívják a, a Silk csávót. És, uh, és olyan, mint egy közepes kémponyva. A motoros és a informatívus drug kingpin megbeszélik a P.G.P.-t, azt, hogy miért nem jelentkezik fel a titkosított chat, és rosszporton próbál beszélni a motoros, azt, hogy kiket kéne kinyírni a közös ismerősök közül, mert lopnak a szállítványból. Ilyen egészen viccesen ostoba az egész, Ú, így, hogy lebuktak. És amíg nem buktak le, nem viccesen ostoba volt, hanem, atya Isten fél biznisz nyelven mi elküldött levelezésekben dumálják le azt, hogy ki mihez fér hozzá, és úgy hallott megviszató szállító vagy, és nagyon jókat mondanak közös ismerőseim, dolgozzunk együtt. A mondatok egy részét bármelyik elevator pitchben el lehetne sütni. Nagyon szöveg. Pusztán ez éri meg ránézni. Hajrá, minden esetre a, a mentsük meg rossz a börtönből.org, amiben én belolvastam, az az, az, is, az is ugyanezt az élményt nyújtja ott, meg nagyon e, kiművelt ilyen civil jogászi, civil társadalmi hevülettel írnak és érvelnek amellett, hogy ez a csávó ez nem is egy kibaszott bérgyilkos, hanem egy... Két embertöletet meg az igazán semmi, vagy hát. Hanem igazán. Másik. E, tehát, hogy ő csak egy technológiai platformot csinált. E, Ezen el is gondolkodtam, hogy igen, igen, tudom, hogy, a, hogy a, jog, a jog az hogy működik, meg hogyan kellene működnie, de azért néha olyan megnyugtató lenne, hogy olyanokat is, akik ellen ugyan nincs közvetlen bizonyíték, hogy nehéz beszerezni azt a bizonyítékot, de azért valahogy mégiscsak be lehetne csukni a böribe jó hosszan. Pusztán csak azért, mert mindnyájan tudjuk, hogy gaz emberek. Na jó, de ezt tudom, hogy nem lehet, úgyhogy bízzuk a jogászokra a dolgot, úgy tűnik, hogy most végül is ők járnak, majd sikerrel. Ki kell ásni azokat a bizonyítékokat. Azért pont a héten zajlik egy olyan, olyan ügy, még, meg az elmúlt héten, amire mindenki azt hisz, hogy ezek a csábuk annyira magasan vannak, hogy nem lehet őket leverni még, talán hokyütővel sem. Azt ehhez képest már lassan a fél FIFA ül. De a Blatter se fog ülni. Meglátjuk, minden nap jönnek újabb dokumentek, úgyhogy én nagyon várom ennek a végét. A foci nem érdekel, de ebből megint csináltak egy ilyen igazi, rendes thrillert, ki kinek mit adott el, és egy kezést, azt mennyért felejtel az ellen, ellenséges csapat. Nem készült már film ebből? Biztos fog. De pont most jött ki egy, egy fifás film egy pár hónapja, nem? Én nekem is így remélem. Mi az a FIFA alapítása? Volt egy dokumentumfilm azzal, azzal a bácsival, aki, aki most itt a nagy hős ennek az ügynek. Nem találom a linkemet, az a baj, és így nevet sem tudok hozzá mondani. Mert vele egy, egy ilyen beszélgetést, és, és amikor elkezdték le, le tartózhatni a fifás embereket, akkor, akkor őt megpróbálták felhívni mindenféle kontaktjai, hogy te a, a nyomozó is a cikkéd után elindult nyomozás végre sikerrel járt. De ő ránézett a telefonnyel, és úgy gondolta, hogy ami, ami reggel hatkor fontos, az valószínűleg délben is fontos lesz, tehát kinyomt az egész a fenébe és aludt tovább a hősöm. Na jó, a játék rovat? Hát már csak az van hátra. Ja, nem van még egy kis Google-is, meg, meg, meg, meg fonás, szövés, stb. Igen. A... Ez egy mond el. Hát, egy egyszerűen, egy kis, kis ötlet, ez is inkább ilyen olvasmány, nem is olvasmány élmény, hanem csak egy, egy inspiratív ötlet, azért mondom el, valaki azon gondolkodott el, hogy az ő gyereke az 23,6 milliárd dollár fölött rendelkezik éppen, holott még csak, most nem is emlékszem, 11 éves mondjuk, és hogy hát hogy ez persze úgy csinálja, hogy egy ilyen, egy ilyen repülőgép, hogy mondjuk ezt légitársaság szimulátorban játszik, és ott sikerült így felépíteni ezt a birodalmat ilyen ügyesen. És hogy erről az jutott eszébe a szerzőnek, hogy az, az a generáció az ő gyerekének a generációja, mi gyerekén generációja, az könnyen lehet, hogy ezt fogja a döntés-előkészítés módszereként használni, hogy szimulátorokban lejátszik szituációkat, és az ott megszerzett ilyen mondjuk, hogy veszélyek nélkül vagy, vagy a, a hibázás veszélye nélkül megszerzett tapasztalatával fog neki menni az igazi üzleteknek is. Tehát magyarul, hogyha jó szimulátorokat írnak ezeknek a gyerekeknek. De, jó. Egyrészt már mi is ez a generáció voltunk, és, és egyrészt emlékszel azokra a hosszú cikkekre, amik azt elemezték, hogy ezek a szimulációk miket hoznak elő, például a SimCity az, az nagyon sokat épít a tömegközlekedésre, ami, ami pont, hogy azt teszi valótlanná a, a, az amerikai városokhoz képest. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy abban, abban értékek vannak belekódolva, mint az összes ilyen szimuláció értékek vannak belekódolva, vagy hogy a, a SIMS az mennyire az észak kaliforniai etikettet kódolja. Miben kódolja azt? El fogom keresni azt a cikket, de, de nagyjából, nagyjából az volt, hogy, hogy valaki kerete-európai bevándorló szilécium völgybe nagyon meglepődött, hogy ah, most már értem a szímzet, <gül> És azok a, azok a kicsi nüanszok, amik, amik így, így furcsák voltak neki, amikor játszotta, azt, azt most így előnyire tudtak kovácsolni, mert már le, le lett neki modellezve. De hogy ezek egyrészt nem értékmentesek, másrészt ha valamit, akkor a szimulációra fogom azt, hogy én, én annyira rettegek a fénymásolótól, meg a, meg a mosógéptől, meg az, az ilyen dolgoktól, amik, amik visszaforjthatatlan változást okoznak a világban. Mert nem tudom kipróbálni és, és addig csinálni, amíg, amíg jó lesz. Egy mosógép, hogy nem visszaforjthatatlan változást? Összemegy a ruha. Össze, össze tudom koszolni a far, még egyszer. Öm, összemegy a ruha, mert rosszul csináltad. El, elviszi a színét. A rózsa tudom, a szín is én... a Mondjuk mostanra most már nem, de, de régen ez tényleg nagy parám volt. Nekem ez még mindig egy nagy parám, de azért nem rettegek a mosógéptől, inkább csak megpróbálom megkeresni azokat a bályos segítőket, akik helyettem értenek hozzá. A, a következő egyébként azóta heteró férfiként simán felhet venni rózszín is. vileg világ jó mozdult mozdultál. De ez nem a lényeget érinti ez a megjegyzés, ugye? Dehogy nem, mosógép nem veszélyes, hiszen hogy rózszín lett a pólód, hát istenkém. Nem, nem, viszont, viszont az a póló az fehéren volt jó, vagy pirosan volt jó. A, engem az érdekelne inkább, hogy, hogy, hogy változtat-e a gondolkodásmódunkon az, hogy, hogy uh, szimulátorokban kipróbálhatunk dolgokat. Nem tudom, tényleg azt mondom, hogy ez a cikk nem több, mint egy ilyen gondolatot ébresztő lökés, lehet ezen gondolkodni, és igaza van a Gáspának abban, hogy, hogy igen, ez talán már mi generációnkról, de a tiétekről mindenképpen mondták már, hogy hogy ez hatással lesz. Hát én elképzelhetőnek tartom, hogy hatással is van. És hogy sokkal magabiztosabban állnak hozzá dolgokhoz rendkívül fiatal emberek. Nem tudom, azt látom például, hogy egy csomó államférfi van manapság itt-ott szerte Európában, akik fiatalok, holott ez régebben nem volt divat, hogy 40 évesen valaki miniszterelnök lehessen, vagy pénzügyminiszter lehessen. Most, ez, most ebben semmi furcsa nincsen. Most e... itt görögök húgulnak be, de ott ledarálták a teljességi politikai életet. De, de sok ilyen van. Ausztriában volt erre példa, Bulgáriában emlékszem, hogy van erre példa, talán, mintha Izland is. Na, jó, de nem tudom, nem, nem szeretnék erre inkobányos talaját évedni, csak hogy, a, hogy valahogy Én nekem is. van egy olyan érzésem, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, a, a, a ti generációtok egy magabiztosabb generáció, mint a miénk, és kevésbé a, a, a, a az élet sok éve alatt megszerzett tapasztalatban, hisz semmint a, sem a valami más módon hamarabb felépített tapasztalatban. De ez jó, ez ilyen maszatolás. Ja. Ez ilyen maszatolás, és abban nem menjünk bele, ezért akartam idehozni ezt a cikket, mert hát ha más is és neki okosabb dolgok jutnak róla eszébe, mint nekünk. Ezért tök jó a következő hír, mert ez legalább tök konkrét. Milyen számítógépet kell legyen, hogyha okos akarsz használni. Hát nem is érdekes hír, viszont egy dolog miatt rángadtam csak ide, hogy, hogy ez alapvetően nem olcsó számítógép. Miért mm -hmm. azzal kezdődik azt, hogy kell hozzá egy 120.000 forintos videokártya. 1000 ez dollár, dollár az összeállítást a, a Verge, ami ha Amerikában 1000 dollár, azaz mondjuk 270.000 forint, akkor itt van 350, és a Connector Podcast az a valamely közelmúltbeli adásában utána számolt, és ő is nagyjából ilyen 340 400 forintos árig jutott el. De ezért persze az úgy is igaz, hogy, hogy mondjuk két év múlva uh, már nem lesz szemveszélyes ez a konfiguráció. Tehát az early adopterek sokat fizetnek, de az early adopterek mindig sokat fizetnek. Már ez az early adopterség eleve vicces, hiszen már a második vagy harmadik generáció hardware lehet tulajdonképpen megvenni tőlük, úgyhogy még nem adták ki valójában a terméket. Mm, igen. Ez a, a tényleg annyi fajta alfát, bétát, és egyéb görögbetűk adtak már ki, hogy hogy lassan szégyenérzet elkezd ilyen el feltűni náluk? Hmm, közben megteremtettek egy piacot ezzel a sokkal fázással és bétazással. Ma holnap és... ki kell találni, ez mire jó? Hát, ez megint hm, talán messzire vezet. Én szerintem ez tényleg azon kevés dolgok egyike, amiről nem feltétlenül kell kitalálni, mert egy csomó mindenre már most jól látható, ha jó, aztán, hogy még mire lesz jó, azt meg majd úgyis kitalálják. Tehát ez nem olyan, Jö, mint a óra. Tehát nem tudom, ha próbáltál már oklus Riftet, akkor tudod, hogy ebben játszani az, az egy egészen új és nagyon-nagyon immerzív játékelmény. Próbáltam, pont ezért tudom hogy jó beltárolni, hogy mit tudok benne játszani. Vagy, és mindig azokkal a játékokkal mutatják, ami igazán jó ebben. Klasszikusan pörgős forgós pörgős forgósepülős az csodat, azt erre találták ki. Hát igen, és jó, nem tudom, biztos egy... De szerintem egy FPS-t játszani benne az is baromi jó lehet. Azt mondják az okosok, vagy akik sokat próbáltak, hogy például autoversenyezni nem olyan jó benne. Mm. Mert valahogy ott, ott ugye nem, nem csak egy érzék kell. Vagy ott meg hozzá vagy szokva, hogy több érzék szerved, vagy az érzékelésed több rétege működik együtt, és ez fura, hogy itt csak az egyiket érzed. A fékezést de, de ezt ha... nem érzed a gyors lassulásban. Ha a komoly játékos is otthon megvan már a számítógéphez a kormányod, amit aztán nem látsz magad előtt, hiszen egy izé van van strandpapucsul a fejedre szíjazva, akkor, akkor az egy ilyen vicces elmény. Igen, és nem is tudom, ki most, valamelyik követőük csinálta meg, hogy, a, hogy látszik az orrod mindig a, a képen. Úsz, de lehet. Pont az... De csak olyan nagyon kis fina van, és állítólag emiatt nem hánysz. Elvileg pont, pont emiatt el természetesebb, mert ugyanúgy ki, ki blokkolja a az agyad, mint, mint ahogy a valóságban is. Állandóan látod az orrodat, csak mindig kiblokkolja az agyad. De az, hogy azt neki egy ennyi munkát, azzal légy sokkal valószerűbb érmény lesz, és sokkal kevésbé fogsz hányni például. Várjál, látod az orrodat? Igen. Hát nem a saját orrodat, egy, egy grafikát. Más emberek orrodat szoktam lát. A saját orrodat azt mindig látja é. a saját szemed, csak azt így kigyógyítja, ki, kifotoshopolja élőben az autotod. Így van. Jó, a hagytam a próbálkozás, hogyha dolgot oh. dolgokat teszek a látóterembe, amik ott vannak az orrom, akkor azt látom-e. Nagyon befelé és lefelé kell lehet, hogy nincs elég nagy orra ehhez a kísérlethez. Bocsát, magamból indultam ki. Ez jól végighallgattuk, hogy kinek mekkora orra van. További fontos dolgok vannak. Én a Steam Defendant egy-egyben kihagynám ebből a sztoriból, mert hogy egy teljesen felesleges tény valójában. Akkor, Kedves emberek, vissza lehet kérni pénzt a steam hogyha nem játszott a játék, vagy nem indul el. Wow. Nyilván ez sem problémamentes, mint sohasemmi. Viszont lesújtottak a sza. Eljött a halál olyan régi barátainkért és harcostársainkért, olyan gyermekkorunkat formáló erőkért, ikonokért, a számítógép egyfajta Fuji-hegyéért, mint a Patience, a Hearts, és lehet, hogy még talán a Fekete Macska is az akna nem lesznek. Az akna kereső. Bizony, ezt a Windows 10 nem fogja tartalmazni ezeket. Meg még van? Hmm. A, a, a, a többi dolog, amit nem fog tartalmazni, tehát például, hogyha bedugsz egy e, filmet tartalmazó DVD-t, tehát egy, egy mozi DVD-t a laptopba, akkor azt nem fogja tudni csak úgy magától lejátszani, mint az összes Windows. Meg nem lesz benne a Center, hanem csak külön szoftverrel e, lehet belerakni. Hát, De e, azt akarjátok mondani, hogy a, a Windows? Uh, tulajdonképpen igen, az Ubuntu-ra van valami játék. Egy, egy csomó tényleg felesleges dolgot, amit valójában az emberek már nem csinálnak, kidobtak belőle. Ezt hát az, az, az, hogy nem csinálják, tehát szerintem aknak keresőt meg passzánsz a mai napig rengeteget játszanak. Inkább azt gondolnám, hogy nagyon sok külső appel elérhető, ami ezt jobban vagy máshogy csinálják. És azt akartam folytatni, hogy emellett az aknak keresőt meg a passziánt is kidobták. Azért DVD-t játszásra használt számítógép, az már talán nem egy ilyen jellemző dolog. Én nem tudom, de azt gyanítom, hogy a Microsoftnak vannak erős statisztikája, úgyhogy, úgyhogy ebből arra következtetnék, hogy ez igazad lehet. A aknakeresőt azt rendszeresen látok olyan képernyőket, ahol keresőzik valaki. Ez, ez pont az a hír, ami egyáltalán nem fontos, csak nagyon vicces. Szerintem, a világ változik. Így múlik el a világ dicsősége, ezen kesereketünk, és hogyha fekete fejkendőt kötünk, és kiülünk a Kapunk elé az utcára, akkor, akkor mi vagyunk a digitális öreganyok, és annak is érzem most így magunkat, hogy síratjuk azoknak keresőt. A van szó a gyermekkorom egy része. Igen. Uh, az... Közben megtaláltam a solitaire.com oldalt, ahol uh, öt különböző uh, pasciánsz lehet játszani, viszont nem lehet cserélgetni a hátlapokat például. <kül> Nincsenek kis eredet animációk a hárlapon, Az is lehet, hogy még csak le sem pattognak a kártyák, ha mégis kiraknád a... Hú, pedig az, ahogy egyenként ding-ding-ding leugráltak. Csodálatos volt. Na viszont cserébe az is kiderült, hogy ez a Windows 10-re már nem sokat kell várnunk. Talán június végén érkezik? Jól mondom? Igen, annyira, hogy egyébként a Microsoft finoman jelezte is ezt. Nekem a Windows 7-esemnek a sarkában itt a megjelent egy ilyen Windows 10 logó, amire, hogyha rákatindok, akkor elkezdi nekem magyarázni, hogy a, az ingyenságban hogy hogyan működik, és álljak sorba érte. Uh, egészen povádlan módon uh, egyszer csak ott volt a program, és aznak viszonylag sokan hitték is azt, hogy na, nézd már egy remek új vírus. Meglátjuk, majd kipróbáljuk. Addig viszont uh, még itt van, nem tudom, ezt úgy gaznak címeztük a Google Ion bemutatott uh, érintés érzékeny szövetet, de nem tudom, hogy ez valójában uh, és tudok valamit kezdeni. felizgat Te téged? Nem, a, a Googlenak valami csapata csinált valami olyan, olyan technológiát, ami lehetővé teszi azt, hogy a, a normál szövőgépek a normál működése során a, az anyag egy részében áramot vezetni tudó szálakat szőljön bele. Ezzel lehetővé teszi azt, hogy, hogy arra, arra elektronikát kössünk. És mit ők nem csinálták ezt az elektronikát, ami ezt az anyagot, ezt valamiféle ilyen érintő felületi változtatja, elfér egy gomb méretében. A gomb rész az még egy ígéret. Akár egy gomb méretben is lehet a ruhába szőtt touchpadnek a vezérlője is, de most még nem az. Nagyon nem látszik, hogy ebből mi jön ki. Tízéről vagy érdekes is lehet... Hogy mit irányítasz ezzel valójában? Igen, én ott láttam az értelmét, hogy amikor olyan eszközöket használsz, amik, amiknek nincsen egy ilyen uh, telefonképernyi felülete. Legyen akár egy okosról, de még inkább mondjuk egy okos szemüveg, akkor, akkor az tök jó jön, hogyha, hogyha a kezed ügyében van egy irányító felület, ami egyébként mm -hmm. nem látszik irányító felületnek. Tehát mondjuk, hogyha a Google Glass, az nem az oldalán, mármint a szemüveg szárát kellene tapikázni, meg lögdösni, hanem, hanem a nadrágomon vakarászva tudnám irányítani, az például tök jó lenne. De várjál, miközben uh, furcsan bámulsz ki a fejedből uh, egy nem túl vonzó szemüveggel, még a nadrágodat is akarod vakarni közben? Igen, ha akarod és uh, ezzel esemes ezzel. dolog, ez vonzó. Tudom, hogy ez furának hangzik, de hát ez, ez jön, mint ahogy ugye egy olyan nem is tudom 15 évvel ezelőtt még nagyon furának láttuk amikor emberek jöttek velünk szembe az utcán és uh, maguk elé meredve beszéltek és esetleg a kezüket ott tartották a fülüknél de amikor bejött a James Bond set akkor, akkor tényleg azt láttuk hogy emberek magukban beszélnek az utcán és már talán ezt megszoktuk bár hát de minden de esetleg szerintem nagyon is elterjedt most már nincs megint olyan nagyon divatban mindig volt egy ilyen bizniszmen, vagy vanabé bizniszmen érzés hozzá És azt szerintem nem, nem javított azért a, a, a megítélésén neki. Hmm. Szerintem egy kicsit leszűkíted az értelmezési tartományt a, a, nem is a budapesti, hanem a pesti belvárosra, ahol valóban kapcsolódott hozzá valamilyen érzet. azért a a világ más pontjain már. Nem, nem, nem. Tűzép menedzser. <gül> Megint levidéki tűzéprövidósozzuk őket. Igen. Egyfajta visszatérő elemez. Há. Már annyiban mindenképp vagy a múlt adásban ugyanezt a, a fülbe dugható bluetooth eh, headsetről, vagy azoknak a tulajdonosairól mondtuk. A, nem, a, a, a vezetékes. Nem. Tessék? Te, te vezetékesről beszélsz? Én a vezetékesről beszélek, igen. Az máshogy rossz. Hát, de az is ugyanezt a, azt a fizimiskát okozza, hogy magad alé meredve pofázol a utcán haladva, hogy nagyokat nevet. És mindig hülyén is érzem magam egyébként tőle, ez a, az utcánjáros fülesem az headset, időnként szoktam telefonálni is. Ez amikor le ez egyik az egyik fülemről, a, a, ezért, hogy halljam azt, hogy mennyire angosan beszélek, mert amúgy úgy nincs semmi feedback erről. Igen. És vajon állok-e az ebben is üvöltek valakivel? Igen, igen, de mégiscsak megtesszük ezt nap mindnap, pedig tényleg hülyén néz ki. Na mindegy, ez csak arra mondom, hogy, hogy a, szóval igen, szerintem jön az okos szemüveg, hiába gondoljuk, hogy ez nagyon bénán néz ki, vagy egy ilyen a helyzet, de jön az okos szemüveg, és ha jön, akkor, jó, akkor nem lesz rossz a farmeron kopogtatva irányítani. Aztán majd egy idő után már úgyis agyhullámmal fogjuk irányítani, és akkor nem kell vakarászni semmit, de az átmenetű összekre jó lehet a touch farmer Ebben a van egy jó paródia videó cseréjéből. Azért azt, azt a pintot kiúzzam, amikor valaki, bocsáss, meg kell. <gül> és elkezdi valahol tekergetni a tárcsás telefont, stb. -e Na jó. Lehetőség? Mivel, hogy ez, a, ez az egész eh, eh, érintős madrág, ez a Google ájon jött elő, a Google-nak a, az ilyen innovatív projektjeinek az egyikeként ért ide, úgyhogy. Úgyhogy én nekem még az a végére egy IO kérdésem van, hogy szerintetek, vagy van-e kedvetek azon gondolkodni, hogy az Android M elnevezésben az M az melyik édességnek lesz a megfejtőse. Itt hoztál linket, ami rajta van nagyon sok nem muffin például nincsen. Én láttam a muffint, nem itt láttam. Marmalade, Marmalade, Marshmallow, Mering, legyen az bármi is. Marcipán? Nagyon örülnék, ha marcipán lenne. Ne várjál, volt egy elnevezési struktúra, ami a helyet, tehát lévén, lé, lé, hogy ciki valamit az ABC neveiről elnevezni, hogy, hogy Android A, Android B, ezért kitaláltak, hogy elnevezik édességekről. Igen. De most, hogy már az ABC felénél vannak, most már unják az egészet. Hadd menjenek vissza. De biztos, hogy megint lesz az M, tehát szerintem nem kérdés, hogy az M az meg lesz fejtve és lesz volna egy édesség. Jó, oké. Okay. Én tuti, tuti vagyok benne. Ha nem, tehát ha simán marad M, az szerintem egyébként Igen, az mert, rossz az így PR szempontból bérni. Például, nem, le, lehet reklámozni, van az a Hitchcock film, hogy Dial M for Murder például. Az simán működik. Android, hmm. Dial M for Murder. Ez nagyon jó reklámnak tűnik, tényleg. Holnap adunk a magyar Google PR-nek, kilóra. Egyébként a makaron is ott van a tippek között, és hogyha esetleg magyarok lennek, akkor a más makaron is pont passzolna ami egyfajta, egyfajta milestone-ja volt a 2013-as évnek. Igen. A, én nekem pusztán annyi tippem van, hogy, hogy a, a Android 4.4-nél, a KitKat-nél előtték azt, hogy megsponzorálhatja egy konkrét csoki márka ezt a dolgot. Úgyhogy, ha bár néhányan azt gondolják, hogy Mars lesz vagy Milky Way, de szerintem ennek nincs esélye, hogy megint egy... egy Pedig ugyanaz a cég, cég jártya, mint a kitket hez szóval ez már le van zsírozva. Hát igen, de közben azért ott volt a lollipop, ami meg nem egy márka volt. Szerintem ez egy egyszeri kaland lehetett, csak ez a kitket megint elsütni az béna lenne. Úgyhogy én szerintem valami általános édesség lesz, ez az én tippem. A makaron például menő lenne, de ha marcipán lenne, nem győzöm maguk főzni, mennyire szeretném, hogyha marcipánnak hívnák ezt az operációs szemcet. Igen, és lehetne materiáldizány és egy pici csillogós felületek. Jó, mondjuk a miltség se egy rossz, rossz tip. Hát, de azért az elég gyenge. Hát, hát igen. Abban, abban, abban kevés a vitamin. Szemben egy jó nyalókával. Azt sem volt egy erős választás, ezt el kell ismernem. <gül> Na jó van, meglátjuk. Nem tudom, azt mikor is látjuk meg? Mikor látjuk meg? Mikor derül ki? Mikor leplezik le? Ö, ezt időnként egyszer csak így kiszoktak szíváraktatni, de hogy semmi... Nem, nem. nem úgy értem, hogy hogy mi lesz az az esemény, amikor az Android M-et uh, bejelentik, el, elérhetővé, Tehát nem is bejelentik, mert most lőtt lényegében mindent elmondtak a google de Nem vagy... ez volt az? Hát nem, még nem érhető. Egy, egy developer preview van, de a, a kész változat az nincs még. És azt valamikor, biztos, ami valami öszi, kor, a koratéli eseményen fog kijönni, nem? Valami olyasmi lehet, vagy, vagy nyárvége, mert hogy a, a lollipop is úgy vártuk, hogy ha majd karácsonyra, a majd ebruára, van, aki már megkapta most. Mások sosem fogják, bár hazudták neki, hogy, hogy jön, satöbbi, satöbbi. Jaj, hát de jó, hogy megemlítetted végre. Meg, Tehát egy, egy, egy, egy hosszú szappan opera záró. Meg lolipoposodtál. Loli meg loli igen. Megérkezett az én telefonomra, és a lolipop, már igazán azt hiszem két hete megvan. És én is, én is 50 ás felhasználó lehetek végre fantasztikus érzés. Úgy én, mint a magam nevében gratulálnék neked ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon, nagyon jó, hogy többi, erről majd már nem kell beszélni itt az adásban, hogy még mindig nem kaptam meg a, a Lollipop frissítésemet, mert most már megkaptam. Király, kedves hallgatók, ez volt az adás, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kommenteljetek arról, hogy mi a kedvenc akna kereső klónatok, amit Windows 10-re fel lehet majd rakni, vagy visszakérjétek-e a Steam-től a pénzt, vagy az, hogy mit szeretnétek beépíteni mondjuk az óra, e, be, óra szíjatokba e, spektrográftal a csillagvizsgálóig, bármit lehet, úgysem fogják belerakni. Így van, ha pedig ezek túl bonyolult, vagy érdekten témának tűnnének, akkor mondjátok meg, hogy mi legyen az embetű az Android M nevében. Melyik édességet választanátok? Vagy kitől meg a pokolangyalaival, hogyha tiétek lenne egy nagyon menő internetes business? Egy csomó lehetőség van. Ja, szóval beszélgethetünk sok mindenről, de hogyha egyszerűen csak meghallgatjátok a következő adást, az is tök jó. Most viszont szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.